Forma nahen aipatzeko, formakuntza mugaz gaindi eta lanea aritzeko mugaren alde batean edo bestean. hortaz mintzatzeko gurekin euroeskualdeko zuzendaria zuzendariaden arola urdangarin dugu telefonaren beste puntan. Egunon? Egunon, egunon zer baduz. Bai, ongi, ongi bai, eta zurekin aipatu nahi ginoen, beraz, forma naen hori bitzaz zer da helburua. Bueno, azken finan, eh, Akitania Berria Euskadi Nafarroa Euroesko aldeak eh, 2008 bostetik aurrera batez ere 2008 enpleguaren edo mugantzahendiko enpleguare buruzko proiektu egin genuen diagnostiko batekin, ba ikusteko ea gure, gure mugantzenolako egoera geneukan enpleguaren ba, eta formak dutxaren arloan eta han ikusi genuen pizkat e, zehintu ziren oztopoak formakuntza hori egiteko eta enplegu hori sustatzeko. Uhum. E eh e, artean bazegoen ba, bizilagunaren hizkuntza ikastea, azken finean hizkuntza e, lemen goxtopoa da beti mugaz beste aldera joateko formatzeko edo enplegu baten bila, e, bestalde e, arlo administratibo eta fiskalean ba laguntza ere eskaintzea, azken finean zegoen argi ba administratiboki zer egin berdzen mugaz be, ba, alde batetik edo bestera bioteko, Eta, e, bestalde, ba, ez zeudela e, e, soberak troke, trukeak langileen ikasleen eta irakasleen artean. E, beraz, prestakuntza eta, eta, lan, eta lanbidezik eta, ba, konkretukik proiektu honetan, ostopoetan hau agertzen zen, eta arduan proiektu berri honekin, formanaenekin, dena Europar proiektu bat, uh -huh. e, federzuntzak lagunduta, Ba, proiektu honekin eh egin nahi dugu lanbidesiketan eh ba hori, e, pasatu eta lanbidesiketarako ba, e, garapen apropos bat egitea. Mm. Justuki nori zuzendua zaio programa hori? Gazteai bereziki? Ba proiektu hori da. Ba, proiektu honetan eh bueno, proiektu honek sartu ditu euskopaldeaz gain eh Pirinu Atlantikoetako lanbide eta artizautzaren Akitaria Berriko e, ar, lanbide eta, eta artizautzaren eskualde ganbara, e, Euskaliko e, Zubin Gune Fundazioa, Usurbil Institutoa, Ikaslangipuzkoa eta Teknika, eta Nafarroako e, Gobernuaren hezkuntza Departamendua. Eta gero baditugu erakundela guntzaie batzuk, e, hau da, Formakuntza Institutoak. Eh, ba, Paul Berg lanbideen institutoan, San Dominik institutoa, Luidefoa institutoa, Playaundi, Don Bosco, eh, Donapea, Dona, Dona Virgen del Camino eta Elizondo. Bueno, Lanbide ziketarako instituto batzuk dira eta arduan haien ikaslei, eh, irakaslei administrazio eh, pertsonalari eh, dago egokitua proiektu hau imen konkretu kiri urteetan lehingo duen proiektu hau, baina gero ehitzen egiten ditugun, e, e, ba, ditugun pauso guztiak eta e, lan guzti hori gero ikusiko da, ba, pizkat, e, ikusiko da Bai Eskualde mailan, bai Mugarren mailan, ba, urrengo ikaslentzako, urrengo eh enpleguaien pizetela diren pertsentatzeko, da, fiskat uh -huh. dinamika bat osatuko dugu honekin. Uh -huh. Aipa ditzagun beraz plantan ezartzen dituzen ekintzak alde batetik, badan mugaz gaindiko kudeak eta administratiboaren inguruan lan egiteaz za egginen da ogen inguruan. Baita azkenfinanangingo duguna, e ba, modululu bat e, diseinatzea ba pizkat hiru eskualdetako baia bai, eraudiz legala, komertzeala, E, ba, pizkat, e, izapiratzen e, adiktuak pizango diren langileak trebatzeko, batez ere, ba behori. E, zan duguna, ba, zentro hauetan lan egiten duten administrazio e, langileak ez daude aski formatuta mugaz gendiko trebakuntzan, eta arduan ba, e, ba ingo ditugorlako ezik eta zikloak eh baita ere, ba abidez eskaintza bat abiaraztea, bizkat, enpresa simulazio baten antzeko bat, non eskualde berdinetako ikasleak, ba mugazgaindiko administrazio kudeaketaren arloan, e, ba, zeregin ba zer ikusko dituzten eh zer egin realak e, dituzten, beraz horrelako ba fiskat horre ba, eh formakuntza eh batzuk haien e, ba, arlo hauetan lan egituzten pertsonentzak E, trebakuntza bat sortzeko. Administra Ad administrazioaren saia da bat. ge automobilgintzari bereziki zuzendua da forma naen bai. hori adibidez ekivalentziak sortzeko? Hori da. Ba, Automobilgintzaren sektorean e, ingo duguna batez ere hori e, ba, konpeetenzien baliokieretasuna finkatu edo do, e, metodologia baten batean, batean e, lan egin. Azken zinean, e, kalifikazioan esparru nazionalaren analisi egin behar dugu, ba, jarduera profilak, e, eskust, eskuntza estandarrek eraketaz, azken zinean, mugaz gaindi, oza, idu eskualdetan, e, gauzakaz guztiz ezberdinak dira, beraz, egin behar dugu e, prestakuntza tekniko bat e, konpetentzien eriaztapena eta homologazioa lortzeko, eh ba baliozkotze trekna sortzeko, eh lortutako ikaskuntzen emaitzako konartzeko tresnak baita ere, eh mugikortasun egiaztatua e, ba pizkat sailatzeko, e, e, diplo, diplomen homologazioa e, behar egin behar dugu mugazaildiko trebakuntza sustatzeko, bestela homologio diploma homologazioa mm. ez baldin badago, ez da ez da mugazaildiko formakuntza hori garatuko. Mm. Beraz horregatik, e, Hori e, or, zago da, ekin zauri. Eta zer gateko automobil gintza bereziki? Ba, instituto, bueno, proiektu hau er, eratu genuen momentuan, anja, e, ba, ba, institutoen profesionalak eta e, gambaren profesionalak, ikusitzuten, aurri ikusi zuten e, dintza sektorea zela oso komplementarioa gure mugaren bi aldetan. E, hau da, mugaren alde batean bilatzen ziren e, prestakuntza teknikoak adibidez, ba, mugaren beste aldean oso, aur, oso aurrera dutaz zaude eta bar, oza, sea, pizkat aurra ikusita, bar, adibidez, karrozerian, margo, ba, e, automobilien margoan, eta bar, ban e, oso komplementarioa da sektore hau gure mugan e, ba, sustatzeko eta garatzeko. Aipatzu duzu lehenago izkuntzaren uh, gaia, hor, eh, oh, bada lan bat dena, hiztegi teknikoa bai. lantzeko, nola eginen da hori? Hori da, hori da. Azken den, esan dugun bezala, hizkuntza eh, izango da, lehenengo stopua beti, mugaren beste aldera joateko eh, ba, bailan egitera, bai informatzera, eta bar. baina gure kasuan, hizkuntza eh, bueno, transversala da, akkiditate eh, guztietan, baina konkretuki, ba hizkuntza gaitasun teknikoak eskuratzea bilatzen dugu proiektu honekin. Hau da, ba, bi arloetan itxe egin dugu, ditugun bi arloetan bai administrazio kudeaketan eta bai automobilgintzaren arloan, ba, bi hizkuntzetako eta bueno, baita ere, baina euskara badago, eh e, euskaldunak gure lalerako hizkuntza edo gure hiztza komuna daukagu, baina bai frantsese eta bai gaztelaniaz iztegi tekniko finko bat, oza, sea, iztegi, iztegi tekniko bat zinkatzea arlo hauetan. Ba, pizkat, em, hori, ba, trebakuntzak abiarazi abi e, iztegi tekniko honetan. Azkin finean, e, ba, formakuntza hauen ikaslek eta irakaslek, ba, pizkat jarakiteko, nola esan, nola esan, nola esan dugu, Karrozeria e, frantzesez, edo, edo margoa frantzesez, edo ez dakit ba. Horrelako, iztegi tekniko bat izatea mugaz gaindiko formakuntza hori eta e, eta mugikortasun hori e, sustatzeko. Mm -hmm. Elburu batzuk eman dituzue, eto bil batean, e, izaiteko, ipak aldeko, jantzia gestatuko ikasle batzuk, edo langile gazte batzuk, mugaren egoalderat joa eten direnak, edo kontrakoa, baditu zuzu helburu batzuk, finkatuak? Bueno, proiektu hau, orain justo jaurki dugu hau, proiektu europar bat da, feder zintzen barnean baita ere, eta proiektuaren bukaeran 2008an izago dau, ekainean. Eta beraz badibidez, lehenengo urtea honetan hau da 2008 urtea, 2008 urtean lan egingo dugu, hori ba, ba, bai modu hauetan, ba, ekintzetan egingo ditugun gauzak sortzen eta bar, baina gero ya 2008 bateko eh, kurtsoan, hau da 2008 bateko irailean, ja lehenengo ikasle eh, forma, ozai, lehenengo promoziago goda. Ozai, ikaslek ja formakuntza hauek egingo dituzte. Beraz, ko biko eh, kainerako lehenengo promoziago goda ja eh, trebatuta, eta honen helburua da, urrengo promoziotan ere, honekin jarraitzeko. Beraz, 2008-20ak aurrera ikasleek ikusiko dute pizkat, ze, ea lanon hona egintugun edo edo ez. Mm. Baina, bueno, mm. e, hori da pizkat e, aurre ikusten ditugun lehenengo datak. No, aipatu dugu administrazioa, aipatu dugu automobilgintza, beste sektore batzuetara zabaltzea etorkizunean, pentsa daiteke? Bai, eh, azken zinean, eh, lanbidezik eta dena da, batez ere homologazio, bat diploma homologazioetarako, da, formakuntza formakuntzaian behar dela, eta konkretuki, formakuntza bakoitzak, badaukala, haien diploma eta diploma homologazio beharra. Beraz, ezin e, dugu asmatu, ezin dugu gako bat izan, formakuntza guztientzarako berdina egiteko. Beraz da, ba, gero formas ditza ezberdinetan egingo ditugu beste proiektuak. Guk Euroesko aletik badaukagu beste proiektu bat, beste proiektuak finantsatzen dugu, eh, ailemilio sozial eta salu eta gauda, ba. beste forma kontza batzuetan ere e, diploma homologazio hau lortzeko. Beraz poliki poliki ba aurre ikusten ditugu ja ora ja, lan egin diren sektoreetan, ba pizkat Urruna goiotea eta diploma homologazio hori lortzea, baina koliki poliki goitugu hori da. Batez ere sektore ezberdinetan batez ere gure mugan komplementario diren mm -hmm. edo gure mugan beharrezkoak diren sektoreetan. Mm -hmm. Ba, Arrola urdangaririn goitaraziko dugu Euroeskualdeko zuzendaria zirela, milesker gure gure aldei eranztunik fo naen proiektu horren inguruan. Bestalde bat arte. Eskerrikasuna. Eskerrikastuegun ona pasa. Bai, ezaberra, ajo.